Vader, dank u vir die dag, en ek wil, soos ek vir gesê het, Vader, dank u dat ons in hierdie gemeente mag wees. En Vader, ons hart is vir onger, vir meer, van u en van nog, van u. En is die begeerte van ons hart vir oogend, Vader. Ons wil die naam kom groot maak, want u is heilig, waardig, om op bid te word. Daar is niemand soos u nie. Jy is die roods so wat eeuwigstaan. Jy sluimer nie, jy slaap nie. Mies wakker oor die woord, Vader. Toe jy aan aan, laat like En Vader, weer en weer en weer haal ons ons kroone af voor jy. en sê dat hy is waardig. die alleen is waardig. Pank jy fie teenwoordigheid. Ons buig vir hy. Ons buig vir hy volgens vader. Amen. Amen. As iemand vir ons een woord het vanmorgen, wil ons graag luister. Um, ek is so blij om hier te wees, ek denk dit die beste gemeente in Valharts. Wat sê jylle? Dit is geseend, Ja, dit is baie wonderlijk. Um, ek kan sê so iets hier wat vir so my so fantastisch is die afgelupe tyd met jylle deel. En Johannes 14 en 15 lees ons van Jezus wat vir sy disciples vertel van een ander trooster die heilige geest wat na ons toe sal kom en uh, ons weet dat dat toe Jezus opgevaar het en die disciples gaan wacht het is die heilige geest uitgestort op sy disciples en andere wat saam met om was en uh, die boven trek nee, hy het gaan wacht Op hierdie belofte wat Jesus gemaakt het Maar die gedachte wat ek in julle wil oordra Is dat um, Jesus praat van die heilige gees As trooster As leidsman Dat hy ons alles sal vertel Wat hy by die vader sien Dit met ons sal deel um, Hy sal vir ons lei In die hele waarheid Sê die woord van die Heere En dis rechtig so ons kan het geloo, dit is die waarheid in iets wat ek ervaar het in my leven is wanneer ek sikkel met een of ander ons noem het maar issue, nee, een of ander saak in my leven dan vraag ek specifiek Heilige Geest lei my in die saak want dit was een belofte die woord sê en keer op keer het ek ervaar dat het rechtig ingrijpend is dat die heilige geest vir my dat die Heere vir my dieren oopmaak en, en, en ek besef maar hierdie kan nie uit myself gewees het nie het die Heere wat gehelp het het is die Heere wat hierdie dieren oopgemaak het op keer strak ons met issues, nee, in ons self in ons wandel Jy weet, daar is goed wat moet verander. En dan het ek ook vir jy die geest gevraag. Help my met die rezaak. Ek weet nie hoe my dit doen nie. Ek sikkel met dit. En doen het net vir my, want jy het gesê, is die helper. En weet jy dan, Keer op keer het ek ervaar in lewe, dat die Heilige Geest vir my help. En ek wil het vir jou vanmorgen gee. Ek ken jou nie, en ek ken jou leven, en jy weet hoe my sikkel jy. Maar God dit bedoel dat die Heilige Geest vir jou help in alles. Dat hy vir jou in jou wandel help. Dat hy vir jou help, van dat het is so jou pad langskom, wat hanteer moet word, of wat uitgesorteer moet word. Hy doen het rechtig, en die mens kan net sê, jy kan net sê, help my heilige gees, leid my in hierdie saak, en net oorgee, en net los, nie help om om te help nie, nie nog, die dier probeer oopmaak, of, of iets probeer uitdink nie, los het net, sê net heilige gees, help my en loos het in sy hande en, en gebeur het ook Jesus wat ons dink nie het is gans anders betekker, maar hy doen hy doen, God is een waarmaker van sy woord en sy woord is die waarheid het ja amen waar dankie ja, wil saamsteem en uh, wat ek net achterkom is dat in, in his presence in hy stilte saam met hom het is wanneer een oude die deurbraak gekry en dis waar hy die versekerheid het kry want hy sê daar, en ek wil net aansluit by dit in 1 Thessaliseense 1 daarvan vers 5 1 Thessaliseense 1 5 af so skry wat in my hart is hierdie want hy sê, want ons het die evangelie ontvang die evangelie het ons ontvang het hy sê, want ons evangelie het tot julle gekom nie in, in woord alleen nie. hy sê, maar in kracht Ook in kracht en in die heilige gees en in volle versekertheid, soos jylle weet hoedanig ons onder jylle uh, om jylle ontwil gewees het. Maar ek sien hierdie drie eigenskap, hierdie, hierdie kenmerke van, van die evangelie wat tot ons gekom het, wat tot ons in die gemeente gekom het, is nie net in woord alleen nie, maar het is ook in kracht en in die heilige gees en in volle versekertheid. Weet, en ek denk, dit is die punt waar, waar, waar die geest ons ook wil naartoe vat, is om te kom tot volle verzekerdheid, die volwassen man, die verzekerdheid van om in alle situasies, in alle omstandighede, verzekerd te wees, so wat hy gesê, van sy teenwoordigheid, van sy voorsiening, van alles wat in hom is, die volle pakket van die amant, die volle erfenis wat hy van gepraat het dat ons die volle erfinis sal ontdek, dat het die opgesluitde ding sal wees nie, wat ons net nou en dan ietsie van sal waarneem, en ietsie van sal sien nie, maar dat ons sal kom by die volle versekerheid, van dan het ons by die lewe uitgekom, die lewe in oorvloed. Prijs die heren, vader ons dankie vir ons saamwees, en vir die woord in ons midde, en vir die wonderlijke goed wat ons hoor, en ontvang, dankie vir die gees ons trooster, Dankie vir die bevesting wat jy gesê het, as ons weisheid kortkom, kan ons het van jy vraag, en ons vraag dit. Dankie, jyre, dat ons weet dat het ons deel is, en dat het daarom inskop, dat het nie iets is wat een dag gaan gebeur nie, maar dat het, het reedse werkelijkheid in ons levens is. En ons, ons kom sien hier die ochend, ons die woord, ons sien ons, ons oore, ons sien ons harte, om te oore te ontvang, soos wat jy geest het vir ons openbaar. Ons dankie daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Goed, ons praat nog steeds oor die volwassen man. Ons nou verlede week gekom en gesê dat Paulus sê, om te kom tot die volwassen man, om te kom tot die volwassen gemeente, nou wil ek het een stap verder vat, ons gaan nou verder as net die volwassen gemeente. Besef jy, God sien nie een gemeente in Jan Kemp en een gemeente in Pietersburg en een gemeente in Petroen. God sien die gemeente. God het een, een baie groter visie as ons. Hy sien die gemeente as die totale gemeente die wereld oor. En om te kom tot volwassenheid, so beteken dat, dat daar iets moet gebeur. Het jylle al achtergekomen in een huishouding. Um, Enie en Marinda is gister daar by my, en hulle vertel van die twee seens, en een keier nou by opa, maar maak so beurte in die vakantie, een helft van die vakantiekeier, Een by opa en dan kom hy een terug en dan kyrie aan een by opa. Ek sien ek het competitie vanmorgen, maar het is goed, so oefen hulle. Nou sê ek vir my, het was met my seens ook so, toe hulle sêke maniekies was, as ek gaan werk en ek, ek vat hulle saam en hulle gaan twee saam, dan doen hulle een van twee dinge. Hulle klein of hulle vind iets om kwaad te doen. Maar as ek een vat, dan sê my helper, dan sê my, my assistent, dan, dan sê hy net fantastisch. So ek het nader ontgeleer, ek moet hulle 1-1 een vat. Nou is het in die huishouding met kinders so. Voor een of ander rede, hulle is baie lief in mekaar, maar hulle vindt een rede om met mekaar te verskil. Hulle vindt een rede om, jy weet, skuwer te skuur en hulle plek uit, uit te stamp daar. En ek dink, in die gemeente, in die bree gemeente van Jesus Christus, sien ons diezelfde ding. Ons sien een onvolwassenheid. En as gevolg van die onvolwassenheid is daar hierdie geknyp en gebuite gespook met mekaar. Nou Paulus het al 2000 jaar terug, het hy al... Begin werk aan, om die eenheid te vind Hy sê, ons moet groot word Het is tyd dat ons groot word Hy sê, as ons groot word, het is nie tyd om mekaar te beveg nie Maar dan sal ons bezig wees met koninkrijk En nou het Paulus vir ons Dierie Ivesius brief het die beginsels gegeen Van wat het is, hoe kom ons tot by die volwassen man En uiteindelik het ons verlede week gekom By Ivesius 4 wat sê, daar is een heren Eén geloof en één noop En ons het die een hier aan teer ge, verlede week. Uh, want hy sê, as daar nie een fondament is nie, as daar nie een ooreenkomst in ons harte is, oor wie God is nie, oor wat ons gloe nie, oor wat God vir ons sê in sy skrif nie, hy sê, dan het ons geen basis, geen basis om op te bouw nie. En daarom, as ek so blij dat jy praat, vanmorgen specifiek, Andrei, van, die, van die geest van die waarheid, hy gee ons die geest van die waarheid, om ons in die hele waarheid te leid. Let wel in die hele waarheid te leid En die geest van waarheid kan nie ontrou wees An waarheid nie So hy kan ons net in die waarheid leid En daarom soek ons Na die geest, woord mooi wat ek sê As ons na hom soek Na die geest van die waarheid soek Sal ons die waarheid vind Dit is so interessant dat So baie van die kinders van die heren Soek na die geest Maar as een gebrek in waarheid Nou vraag hoe kom Hoe kom sou dit wees die geest kan nie tegen homself verdeeld wees nie. So wat is die rede, dat ons die geest soek, maar ons vind nie die waarheid nie? Dit sê vir my, daar is een ander geest, geest van misleiding wat aan die werk is. En Paulus sê, ons sal nooit by die volwassen man kom, as ons nie daar die saak gaan teerkryd, en waarlijk by die geest van waarheid uitkom nie. En nou het hy gesê, Paulus' aanmoediging vir ons is, hy sê, eh, uh, Ons moet ernstig strewe Na die eenheid van die geloof Na die eenheid van die geest Ernstig strewe En hy sê bykie verder vir ons Hy sê die volwassen man As ons gekom het by die volwassen man Dan kom ons by die mate van die volle groote Die mate van die volle groote van Christus Hy sê van die volwassen man Hy sê tot die eenheid van die geloof So ons moet tot eenheid kom van die geloof En dis wat oor dit vir ons gaan, nou, ons kan nie die wereld verander nie, nie vandag nie, maar wat ons kan doen, ons kan ons eie harte verander. En as ek in my eie leven, in my eie hart, tot volwassenheid kan kom, dan is ek een van die gemeente ter plaatse, wat tot volwassenheid kom. En as allemaal van ons kom, dat is ons al een gemeente wat volwassen is. En as een gemeente volwassen kan raak, dan kan het nog een gemeente volwassen word. En op die manier kan die koninkrijk van God gevestigd word op aarde. Nou goed, ons is terug in die feestheers sfeer. En ons nou verlede week gekyk na hierdie beginsel wat Paulus sê. Daar is een heren, een geloof en een loop. Dit is die grondslag. Nou ons verlede week gekyk na die een heren. Ons het gesien die, hoe dat Jezus praat met die jode wat nom gegloed. En hy sê, jylle glo in my, maar jylle te vader. Julle geloo, julle de vader, omdat julle, die jere wat julle geloo, al het julle om binnen in die, in die verwijsing van my, van wie God is, geplaas. Ek wil het so sê, ek wil het teken, as ek het kan teken. As ons sê, hier is God, dan kan ons sê, hierdie vierkant waar ek om plaas, dis ons verwijsing, dis ons verwijsing na God, dis ons verwijsing wie God is. Maar besef jy, partijmense het God buiten die verwijsing geplaas hulle het aan een verwijsing en nou noem hulle hierdie verwijsing noem hulle God maar Jezus sê hy is nie God nie hy is een ander vader hy sê vir die jode wat nou om gegloed ek doen die wil van my vader want my vader het my gestuur hy sê, maar julle doen die wil van julle vader Johannes 8, want nou ek gaan dit nie als herhaal nie Ek wil nie net gaan haal, dat ons net anskakel by verlede week. Want hy sê, jylle vader is een mensenmoordnaar van die begin af, en hy is die vader van die leen. Hy sê, en jylle doen die wil van jylle vader. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, jylle het God in een verwysing geplaas. Een verwysing wat nie God is nie. Want jy sien, as ons na die twee verwysings kyk, dan sien ons die ware verwysing van God, is die ware karakter van God. En daar die karakter is liefde. En liefde maak nie seer nie. Liefde reek in die kwaad nie toe nie. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Liefde verdra alles. Liefde praat nie groot nie. Liefde doen al die goeders nie. Jy sien, liefde maak nie seer nie. Hy sien, as jylle dan, wat, en, en noem hy dit in die ou term, hy sê, as jylle dan wat volgebrek is, as jylle dan wat sleg is, weet om die beste vir jylle kinders te gee, hoekom? Omdat ons kinders lief het. Hy sien, hoeveel te meer, Jylle vader wat in die hemel is Hoeveel te meer sal hy nie Maar kyk net, hierdie verwijsing Hierdie, ek noem dit die valse verwijsing Hierdie valse verwijsing van wie God is Het gesê Jy opsekeerde beeld, die heren maak dood En die maak levend Die heren gee, die heren neem Die heren het die laatste sê, die heren het kanker ons gebring Die heren het een ander plan gehad Doe die ons terminologie Ons het die heren gevertrouw vir geneesing Maar God het een ander plan gehad Kom aan sê nie wat sê jy, ons sê daarmee, dat ons tas daarmee die karakter van God aan, ons het God geplaas in een ander, in een ander houwer, in een ander verwijsing, en daai verwijsing kom uit die theologie uit, daai verwijsing kom uit die oorlevering uit, kom ons van die mooiste voorbeeld, Paulus was die mooiste voorbeeld daarvan, Paulus het die Heere gedien, op die wijse wat sy, volgens die oorlevering van sy voorvaders, hoor mooi, en wat het hy gedoen, hy het die God hy die God, wat hy gedien het, vervolg. So misleid was hy. Nou vraag jou, wat er gees het in Paulus gewerk, wat er gees het gemaakt, dat Paulus die waarheid aangeval het, die waarheid vervolg het, die waarheid aangetast het. En terwijl Paulus salig onder die indruk was, hy te die God Godse gees. Hy het nie, hy was mislui. En daarom sê Jesus, hy, ding, hy, hy som dit so prachtig op. Ek wil sê, soveel argumente, wat ons hoor, wanneer die kinders, die die gemeentes, met mekaar stoe, oor God wat dan goed en slecht is, God wat dan slechte goed oor ons bring, om van ons beter mense te maak. So asof God, door sy seense offer aan die kruis, nie die volledige prijs betaal het nie. En God nou wil hy ons met iets bijvoeg. Maar die hele argument, Die hele argument vat hy saam in hierdie ene ding. Hy sê, hy was die mensemoornaar. En hy is die vader van die leen. So wat hy doen, hy maak dood, hy maak siek, hy steel, hy slag, hy verwoes. Hy doen sy verwoestingswerk. En as hy dan sy verwoestingswerk gedoen het, hy sê, dan kom beskuldig hy God daarvan. En dan glo ons om. En dit is wat die jode wat noem gegloed. Gegloed. Hy het gedinkt soos wat Job gedink het, die Heere het gegeet, die Heere het geneem, terwijl die Heere net gegeet, en die Heere niks te doen gehad het, met die neem nie. Goed, ons gesê, een Heere, so die vraag is, wie is jou vader? Jy sien ek er in hom glo, maar aan een vader hee. Das baie kinders van die Heere, baie christene vandag, wat oprecht, baie kerkgangers, wat oprecht in God glo. Maar volgens Johannes 8 se definitie, en dis die myne nie, dis Jesus'e het hulle die duivel as vader, want hulle doen die wil van hulle vader, hulle glo die leen van die, die wat stilslag verwoes, hulle glo die leen van die mense moordenaar, en dis waarom ons by een graf kan staan en sê, die heren die mooiste blommetje kom plik, dis waarom mense kan sê, die heren het gegeen, die heren het geneem, die enigste rede, En besef jy die ernst hiervan nou, nou nou wat het Paulus mee begin het gesê Ons moet ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar Door die band van vrede Nou dis die dilemma Jy sê nou, nou hou ons interkerkelike acties Waan ons ernstig strewe om die band van vrede te bewaar Maar die fondament is siek en, Oor die fondament kan ons nie saamstem nie So daar net een fondament Ek kan nie op een ander fondament bou nie want jy sien die fondament wat onwaar is, is die fondament wat op sand is, en hy is gaan val, dit nie of, of hy gaan val nie, hy gaan val, dit hang af wanneer die storm kom, maar ons al vir morgen een stap verder gaan, en sê praat van een geloof, daar is een, een Heere, ons verstaan nou, wie is die Heere wat ons dien, die Heere wat ons dien, is die God, wat liefde is, is die God, by wie daar geen verandering, of weer van ombekering is nie, is die God, wat die Vader is van die lichte, is lig en in hom is geen duisternis nie, is die God wat sy sien gestuur het, om die werke van die duivel te kon verbreek, en daarom en in die proces honderde mense gezond gemaakt het, fysisk om gezond gemaakt het maar nie daarby gebleid het nie, een stap verder gegaan het, en gesê het ek stuur my geest, die trooster om julle te oortuig van gerechtigheid want as julle die oortuiging van gerechtigheid het, dan sal julle besef dat elk een van julle reeds genees is dier my wonde het daar vir julle geneesing gekom, ek het julle ziektes in my lichaam gedra, en die oortuiging en die openbaring daarvan, dis waar in ons geleesing le, dis waar in die geloof le. So jy sê geloof, geloof kom dis uit die openbaring van die gerechtigheid van God uit. Ons het gesê, geloof is ons reaksie op Godse karakter, het kyk net mooi, as Godse karakter is wat het is, as Godse karakter is, dat daar geen skade van ombekering my om is nie, dat hy lig is en geen duisternis is nie, dat hy ons liefdevolle vader is, dat hy sy sien gestuur het om die straf vir ons te draad, dat daar geen straf is oorgebleid nie, as ons dit verstaan, as ons verstaan wie ons vader is, dan het ons een vrijheid vermoorde, om om te kan liefheer. Maar, as, as die God wat ons dink ons dien, in hierdie verweising staand, hierdie valse verweising staan dan het ons reden om om te vrees. Want dan vrees ons vir straf. Dan vrees ons vir vergelding. Dan vrees ons dat hy ons gaan los. Dat hy ons gebed nie gaan hoor nie. Want ons was nie ongehoorzaam. Ons voet het weer geglip. Ons het weer fout gemaakt. Dan leef ons weer in die strijd om beter te wees. Om minder van die verkeerde dinge te doen in meer van die rechte dinge te doen. En Paulus kom dan juist, en Paulus sê vir ons, hy sê, ek wil jy dat jylle, ek wil jylle vermaan, ek wil jylle aanmoedig, om waardig te wandel, waardig te wandel. Nou kyk, ons moet die ding verstaan nie so. Paulus het vir ons, van die begin af in die feestjes gesê, jy, is waardig. Hy sê, hy het ons, van voor die grondlegging van die wereld, 1 vers 4, van voor die grondligging van die wereld, uit verkies, om heilig en sonder gebrek, voor om in liefde te wees. So nou kan ons sê, oe, hy het ons uitverkies, hy wil graag hee, hy wil graag hee, dat ons heilig en sonder gebrek, voor om in liefde moet wees. Maar hy gaan verder dit. In 4, vers 25, 26, 27, het hy gesê, hy het omsel voor ons oorgegeen, wanneer? 2000 jaar gelede, om ons te heilig. Naar het hy ons gereinig het dier die waterbaard dier die woord so ons sonder vlek of rimpel sonder gebrek voor om in liefde kan wees so nou besef ons, dit is afgehandelde werk hy is oorgeleverd terwille van ons mis daar een opgewekte terwille ons rechtverig maak en dit is afgehandeld dit is afgehandeld by God hy het ons waarde gemaakt so die essentie van die evangelie is waarde en sien in dit pas by Godse karakter want God wat heilig is sê, wees heilig, want ek is heilig Nou, hoe kan ons heilig wees? Wie van ons kan die kleim afsteek vermoor en sê, ek is heilig? Die laaste een van ons kan dit sê. Die laaste man op die planeet kan dit sê, hoekom? Omdat hy omself vir ons oorgegeet, so lief het God die wereld gaat, om ons te heilig. So, nou, kyk net, dat ek net weer hierdie ding, dat is die ding wat ons moet in ons gemoed inbrand en finaal en absoluut verstaan. En dit is die concept van stand, hierdie stand wat Jezus vir my verdien het, die stand wat ek voor God het, wat sê ek is heilig, ek is waardig. En Petrus het gesê, wees heilig want ek is heilig, toe wat doen hy, toe maak hy ons heilig, toe heilig hy ons met die bloed van sy seen. En nou sê Petrus sê dit, hy sê, ek wil hee dat jylle in jylle jylle levenswandel ook heilig sal word. Julle is reeds heilig in stand, maar nou moet julle in julle levens wandel heilig word. Wandel, recht. En nou kom Paulus, en Paulus sê in 4, hy sê ek vermaan julle dan om te wandel, wandel, waardig die roeping. Wat is die roeping? God het ons geroep tot heiligheid. Hy het ons geroep tot waardigheid, hy het ons geroep in gerechtigheid. En nou staan ons gerechtverdig voor God, hy het ons geroep in gerechtigheid, hy sê wandel nou waardig hy sê, jylle is heilig, word nou in jylle, jylle levens wandel heilig, wandel nou vaardig, die roeping, die heiligheid, waarmee jylle heilig gemaakt is, kan jylle verstaan, maar jy sê, ek sal dit nooit kan recht nie, ons sal nooit daarin kan slaag, solang ons onder die misleiding staan, wat die vijand gebring het, om wandel in stand om te draai, want jy sê, stand is eerst en dan kom wandel, en die vijand godsdienst het precies omgedraai, het gesê, Wandel is eerst de dank omstand. As jy dit en dit, maar dit is precies wat die ouwe verbond gesê, omdat jy die ouwe verbond gesê, as jy waardig wandel, dan sal jy oprecht wees. Hoor jy wat sê God van Abraham. Hy sê, wandel voor my aangezicht, hy sê, kom en pas met my, dan sal jy oprecht wees. Hoor, hoor jy? Die beginsel hier is, is die jylle ouwe verbond die sê, as jy, dan sal ek. So as ek wandel, dan sal ek een stand hee. Nou kom jy nie op testament en hy draai dit om. Hy sê, omdat jy stand het, kan jy wandel. Snap jy dit? Besef jy hulle die evangelie? Ek kan hy vrijdag saam met een meisiekie, kiemelie toe. En ek vraag vir haar, ek sê vir haar, verduidelik jy vir my die evangelie? Kostbare kind, sy, sy soek die heren. Ek sê vir haar, verduidelik vir my die evangelie. Dit is my interessant, ek vraag dit vir baie mense, in, in ouwe sikkel om die evangelie te rediseer tot een sin of een, of een begrip. Wat vir my die indruk gee, hulle het nie idee wat die evangelie reddig is nie. Toe ek uiteindelik van haar sê, is die evangelie nie? Dat die mense sonder is en op pad eil toe is, en dat, dat hy Jesus moet aannem om jimmel toe te gaan nie. Ja, sê sy. Ek sê, nee. Sy snap vir die eerste keer, wat is die evangelie wat sy glo? Sy glo die evangelie, en dit is dit, trouwens nie jou angel ons nie. Ek moet een ander woord vir jou kry, maar die Grieks is nie goed genoeg nie, anders kon ek het verander het. Maar eeuw angelos is die goeie boodskap. Maar die slechte boodskap is, dat die mense son is, en hy is op pad hel toe, en hy kaartje hemel toe moet kry. Die goeie nies, is dat God ons ware gemaakt het. En dat God ons zonde van ons verweider het. En dat hy ons geheilig het. Om self vir ons oorgegeet, om ons te heilig. Ons gereinig het met die water, baar door sy woord. Ons zonder vlek of rimpel, zonder gebrek voor hom gestel het. Dis die goeie nies. En nou sê hy, nou wil ek verhouding met jou hee. Ek begeer verhouding met jou. Ek het jou waarde gemaakt, so ek met jou verhouding kan hee. So nou kan ons hier ding oorteken, nou kan ons sê, so like dit, God het vir ons een stand gegee, en as ons die stand kan verstaan en aanvaar, dan kan ons in verhouding met God tree. Want nou is ons verhouding met God, Een van gees, van liefde, van kracht, en nie een van vrees nie. Hoor jylle, dit verhouding. Die valse verhouding, luister mooi. Een verhouding wat op vrees gebouw is, is vals. Kan ek het mooi hard vir jou sê vanmorgen, ek weet jy my dit mooi hoor. Een verhouding wat gebouw is op vrees is vals. Een ware verhouding, het geen vrees in nie. Daar is geen vrees in die liefde nie die volmaakte liefde, drijft die vrees na buiten. En uit verhouding uit, kan ek wandel. Sien julle nou hoe lyk dit? Sien julle die richting? God het gekom 2000 jaar gelede, vir ons een stand gegeen. Hy roep nou al 2000 jaar na ons en sê, aanvaard het, kom vat my hand, jy is waardig, jy is heilig, kom vat my hand, kom wandel in verhouding met my. Want as jy in verhouding met my is, sal uit die verhouding uit, gaan jou wandel net so heilig word, as wat jou stand is, prijs die Heere. Goed, so dis belangrik. Nou, as Paulus sê, ons het nodig om waardig te wandel, het ons nodig om te gaan kyk vandag, en te sê, waar kom dan die misleiding vandaan? Ons het gesê, daar is die geest van waarheid, maar is duidelik dat daar alleen gees ook is. En nie weet die alleen gees strek oor die hele wereld, maar die alleen gees sy grootste kracht le in die godsdienst wereld. Ek wil sê, le in die kerk. Die grootste aanslag wat die vand kan maak is dier die prediking. Nie weet, ons het gesien dat die, die doel van die prediking, Paulus sê, hy het sommige gegeen, als apostels, profete, evangeliste, herders en lerers, om die heilige stuteris vir die dienstwerk mee, tot ons kom tot die volwassen man. So Paulus sê, die, die doel van die lering is tot die volwassen man. Maar daar iets tussen die volwassen man, en die doel van die lering. Want jy sê, die lering moet woord wees, die woord van die waarheid, wat gedruif en gelei word, dier die geest van die waarheid. En dan kom Paulus in die 10 af, van vers 15 af, hy sê, Hoe sal ons kan geloo as ons nie gehoor het nie? En hoe sal ons kan hoor as iemand nie gestuur is nie? Of iemand nie preek nie, of niemand nie gestuur het nie? Hy sê die geloof is dis, by vers 17, die geloof is dis uit die gehoor waarvan? Die gehoor van die waarheid. Die geloof is dier die woord, en die woord kom dier die gehoor van die woord, en die woord kom dier die prediking. So nou sien ons geloof, die volwassen man, en prediking, hierdie goed, loop hand aan taan aan. Maar ek wil hy he, ons het vanmorgen veroomlik vaststekend sê, hoekom is daar sikke kwaai verskille? Wat is die rede? Waar sien ons onszelf, hoe plaas ons onszelf in hierdie concept? En ek wil julle vat na 2 Thessaloniansense toet. Andere jy was by 1 Thessaloniansense, ek ons gaan verder. 2 Thessaloniansense 2. Paulus skryf hier van die wederkomst, maar nou die woord wederkomst het ons misleid. Want ons het geseen dat wederkoms is, die heren moet weerkom. Maar nou wil ek jou vraag, kan hy weerkom as hy in my hart is? Gaan hy nou uit en dan kom hy terug. So Godse geest is hier om te blij. Goed, so wat bedoel hy by wederkoms? Hy praat in die, die Grieks van die parousia, die verskyning, die manifestatie, die sigbaar wording van die ek is van die salving, van die Christos, van die uitstorting, van die onbeperkte, onbelemmerde uitstorting van Godse gees, Wanneer gaan dit kom? Wanneer ons kom door die volwassen man, dan die prediking opgaan. Wanneer ons kom door die volwassen man, wanneer allemaal kom door die mate van die volle grootte, die volle volume, die volle kapasiteit van Christus, Christos, wat is dit? Die salving. Hy sê, totdat ons allemaal kom, dat daar onbeperkte salving, onbeperkte manifestatie van Godse geest, dier elkeen van ons levensvloe, kan julle ons voorstel, as dit gebeur hier, hoe gaan dit in die gemeente wees, besef julle, ek krijg hoendervlees, ek daar dink, dit is Godse droom van gemeente. Wie waar begin het? Wie waar het begin? Dit het begin by Mooses. God het met Mooses een argument gehad, ondou julle hebben die brand in die bos. Daar het hy die bos aan die brand gesteek, die vier van Godse geest was daar. En daar en daar die vier van die geest het hy klaar gespeel met al Moosesse bezware, met al sy beperkings, met sy vreselikheid, met sy verlede wat om gejaag het, met die moord wat op sy rekord gestaan het. Daar het hy klaar gespeel met die goed. En toe Mooses door die besef van sy stand kom, toe Mooses verstaan dat die vier van Godse geest om een volmaakte stand voor God gegeet, kon hy in verhouding met God tree wat gebeur. Daai Mooses, tachtig jaar oud, Ousso moes sê, hy moes al 15 jaar gelede afgetreed. Misschien was die skaap oppas maar een aftreed, Joppie. Maar, 80 jaar oud stuur hier om terug, met die gaves, met die onbeperkte, oor my, die onbeperkte salwing van Godse geest. Hy sê, gehaal my volk. Hy sê, jyre, ek is die skaapwachter 80 jaar oud met die rekord. En hy stuur my na Faroe toe die belangrikste koning van die grootste dynastie van die tyd, wat my jylle volk in slavernie hou. Dit maak moos nie sin nie. Die Heere sê, niemand sal voor jou stand hou, al die da van jou leven nie. Dit wat hy vir Josje gesê het, dit is wat hy vir Moose sê. Dit wat hy vir Jeremia gesê het, toe hy gesê het, ek maak jou kop haard, jou voorhoof haard. Hy sê, gaan spreek wat ek sê, hy sê, want ek is met jou om jou uit te redden. God stuur ons God stuur vir Mooses, maar kyk wat het met Mooses gebeur Mooses die museuswaardig word Je sien, Mooses Het typies, typies van die godsdienstmodel Het Mooses hier gestaan En Mooses het nie gekyk na sy stand nie Mooses het gekyk na sy wandel Hy het het omgedraai En toe sê hy Ek kan nie met u een verhouding heen nie So my verhouding Verhouding was in plaas van een liefde gebouw, was het verhouding van vrees. En daarmee het nou Mooses probeer om sy wandel uit te sorteer. En ons weet dat Mooses sy eerste poging om die wandel uitgeloop het op moord. Hy het redig, hoor mooi. Hy uitgegaan en het gesien sy volk krijg zwaar. En hy wou iets gaan aan die saak. Hy het die mooiste intentie gehad, maar die intentie verval, en dit loop uit in die moord. So sê julle, dit het nie gewerkt, so omwerk dit nie. Dit moest vir hom eindelike stand gegeet, nee, moest vir hom een stand gegeet. Nou, kyk nie mooi, wat ons hier so sien, is, God bring vir, vir Mooses, stier uit Egypte toe, hy bring julle volk tot by Sinaï. Nou, toe die God, julle berg aan die brand, die story ken julle baie goed, daar is genoeg vier om die gemeente te bring tot die volwassen man. Nou jy moet nou mooi dink, Mooses, Mooses in die verhouding, wat hy gekry het vanuit die stand uit, vanuit die stand wat God omgegee het, toe hy om geheilig het, gereinig het, om sonder vlek of rimpel voor God gestel het, met daai verhouding stap Moses en hy gaan vat van man alleen van Faro aan. En jy weet wat sy wonderwerk het plaasgevind, hoe dat God sy geest net spontaan gewerk het, as daar iets nodig is, is, is dit daar, Jy kan maar die heilige geest vraag. Jy weet, dit is my, my interessant, dat eindelijk, eindelijk het God het een stap verder gevat, want Mooses kom by die rooie see, en is achter, en die see is voor, en Mooses sê, Heere, wat nou, die Heere sê, wat roep jy nou my? Verstaan jy daar nog nie? Verstaan jy daar nog nie, dat die volheid van die God uit in jy woon nie? Verstaan jy daar nog nie, wat die implikaties van my gerechtigheid is nie? Hy sê, wat op jy see? en hy maak jy sê oop, en so elke keer, as die water bitter en, en giftig is, dan sê die heren vir hom, gooi die oud in die water, en maak die water skoon, as dan die kos is nie, dan sê hy, roep die kwartelse manna, as dan die water is nie, dan sê hy, praat met die rots of slaan die rots, hy sê, daar sal haar water wees, en so het Mooses voorzien, in elke situasie wat nodig was, hoekom? Omdat daar een onbeperkte uitstorting van Godse geest, die er sy leven was, die Christos, die wederkomst, my ander woorde kan julle sien, daar was een parousie, daar was een verskyning van Godse Gees op een constante dier Moosesse lewe, wat gemaakt het, dat Mooses in die rol kon speel. Waarom het God die hele berg aan die brand gesteek by Sinai? Omdat God nie aannemer is van die persoon nie. En hy een volwassen man gemeente gesoek het. En kan julle julle voorstel, hoesou die wereldgeschiedenis gelijk het, as die volk daar, wat die Heere gedien het, Luister mooi wat ek sê, die volk het die heren gedien, maar het om ander kassie gesit, als die ander vader gaat. En wie wat laat die vader hulle doen? In plaas daarvan, dat hulle die, die vier aanvaar, van Godse gees. In plaas dat hulle die, die oortuiging van die heilige geest van gerechtigheid aanvaar. Bou hulle een gouwe kalf. En hy sê, daar is jou goede wat jou uit land laat optrek het. En sê, ons wil nie verhouding met God en nie. Ons is te onwaardig, ons sal sterf. Ons bly, on, geef ons, geef ons een Mooses, dat ons dier Mooses, so my wandel, het een Mooses nodig. My wandel, het een Mooses nodig. As Mooses kom, sal Mooses my leer om te wandel, so dat ek waardig kan word, nou moet ek die ding eindelijk heel om, omtree, omdraai, het like lyk eindelijk nou helemaal anders, nou lyk like het so. As ek hard genoeg gewandel het, dan sal ek een stand van soorte hee, ek sê een stand van soorte, want ek het groot geword in die theologie, wat gesê, ons is sonders, hier die meisiekie se, se ontdekking van die evangelie, ons is sonders, is waar verlos, maar verloste sonders, hoor jy? Daarom sê ek, ons het een stand van soorte, dier Mooses, Mooses is ons nou die wet, nee, so jylle sien die plek, nee, stand, en dit moet ons dan hou, hierdie stand moet ons uiteindelik in verhouding breng, maar, as my beste werke, my nog steeds in een stand breng, wat my een sonder hou, wat, gaan ek ooit in verhouding wees? en nou is hier een interessante ding nou is daar een vraagteken oor verhouding jy sien ek wat jaren lang ek sê vir jaren lang het ek een verhouding een verhouding, ek sê dit is in aanlandig tekens in my eie leven met God gehad. een verhouding wat gebaseer was op vrees vrees vir straf, vrees vir vergelding vrees vir die hel ek het so n verhouding met God gehad. en daar die verhouding het my elke keer tegen die muur laat vastloop, elke keer het ek die mislukking gewees, elke keer was dit weer een teleurstelling, elke keer nog een frustratie, tot die dag, dat ek om ontmoet het, maar toe ek om ontmoet het, het ek eerst ontdek wat verhouding is, voor die dag, as jy het my gevraad, het ek verhouding met die Heere, het ek verseker vir jou gesêk het jy, Maar jy sien, ek het die verhouding gehad met die Heere wat nie in sy verwysing gepas het nie. Ek het die verhouding gehad met een wat in een ander verwysing was. Daarom was my verhouding ek is onwaardig en ek werk vir die stand. Nou kom Paulus en Paulus sê vanmorgen vir ons een geloof een geloof wat is dan my geloof? Wat is dan die geloof? Dit moet dan ons nou wees die geloof wat hy die liefde werk. Maar ons is in 2006 en 2, kom ons handel het af. Ek en nou vir julle verduid die ding van die parousia, hy sê, Kom ons begin by vers 3, hy sê, Laat niemand julle op enige manier misleinie, maar eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die sien van die verderf, die teenstander wat omverhef boor al wat God genoem word of voorwerp van abadding is so dat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nee weet, daar is groot school in die godsdienstwereld wat soek of wacht vir een weggraping. En ek wil nie op, daar praat vanmorgen nie, maar ek lees nie van jy in die skrif nie. Maar omdat hulle wacht vir een weggraping, wacht hulle vir iets om te gebeur. En jy sien, as ek wacht vir iets om te gebeur, maak het my passief in dit wat ek maak nou is. Want nou het God bedoel dat ek in die koninkryk sal leven, dat ek koninkryk sal wees. Maar nou sit ek in wacht vir iets om te gebeur. En hierdie oons het hierdie probleem gehad, en nou interpreteer hulle die skrif so. Hulle sê, maar kyk, hierdie skrif praat dan juist daarvan, want hy sê, eers moet die... Afvalkom die sien van die verderf, die een wat omsel verhef, hoe alles wat God genoem word, en in die tempel van God, as God sal sit, en sel verklaar dat hy God is. Hierdie is die sien van die verderf. Man, nou soek hulle, nou praat ek verlede week, voorlede week, aanwek praat ek met die ou, en hy vertel vir my, hy was nou in Israel gewees, en hy was by die plek waar die tempel gebouw moet word, maar nou sta hy moskee op, en hy moskee moet afgebreek word, want nou hy die tempel gebouw word, want in die tempel moet die antigeris gaan sit, en voorgeer dat hy God is. Ek sê, ver, hoeveel? Het jy daar nie, was Stephanus gelees nie? Stephanus sê, God woon nie in tempels, wat nou handig gemaakt is. Lang kal al, sê God, ek wil nie woon, Waar het hy gewoon in Mooses? Hy het binnen in Mooses gewoon. Hoekom het God gesê, bouw vir my tabernakel in die woestijn? Denk by die daar, nou, hoor. Hoekom het God gesê, bouw vir my tabernakel? Omdat die gevolk omgewaaier het. Het gesê, ons wil die nie heren nie. Toe sê, ek het jylle so lief, as ek nie in jylle kom woon nie, kan ek maar tam onder jylle kom woon. Kan ek maar tussen jylle kom woon. En hy sê, bouw vir my tabernakel met die heilige en die allerheiligste, en ek sal intrek en in my intrek neem, laat ek tenminste tussen julle kan kom blij, so lief het ek julle, as julle dan nie wil hee, dat ek in julle moet blij nie. Persief julle as vandag nog mense, wat God in die tabernakel in die gebouw soek, terwyl hy in sy volheid in ons wil intrek, hy wil in ons kom blij. Maar nou sê hy, so nou moet ons raak sien, Stephanus het gesê, God woon nie in een tempel wat met ander gemaakt word nie, maar ander woorde, Wie is nou hierdie sien van die verderf, wat van Paulus praat? Hierdie sien van die verderf, wat in die tempel van God, as God sal sit, en om vself gereef, hoe alles wat God genoem word, wie sê hy? Johannes antwoord vir ons, in Johannes 1, Johannes 2. Ek dink daar by versie 11 rond, jylle sal daar ergens kry, hy sê, of 14, of daar rond, wees maar 1, Johannes 2, hy sê daar, hy sê, daar is al baie antichriste, Hy sê in die lid van ons uitgegaan. Want wie is die antichrist? Die antichrist is die een wat nie tegen Jesus is nie. Jy moet my mooi hoor. Die jode het in hom gegloe, maar hy was antichrist. Hy was die salving. Die antichrist is die een wat die salving tegenstaan. Hy sê toch dat ons kom tot die volwassen man, die mate van die volle groote van Christos Die mate van die volle groote van die salving. Wat staan die salving tegen? Die salving wordt tegenstaan door die leen dat ons nie een stand het nie, maar dat ons wandel voorstaan. Want so lang as ek en jy spook moet ons wandel, so lang sal daar nie een vloei van Godse geest wees nie. Dit is eers as ons, ons stand verstaan as die openbaring, die geest openbaring van ons stand, as die heilige Gees, die trooster wat gekom het, ons oortuig het van oor gerechtigheid, jy sien, dis geloof, geloof is om oortuig te wees, pistou om oortuig te wees, waarvan is ek oortuig? Is ek oortuig daarvan, dat ek die gerechtigheid van God is, kijk ek na my wandel, dan sê ek, dis onmoendlik, kyk ek na Jesus, dan sê ek, dit is 100% moeilik, dit is een werkelijkheid, want dit is wat hy gedoen het, want jy sien, my stand het niks met my te doen nie, niks te doen met wat ek gedoen het of nagelaat het nie, my stand het 100% te doen met wat Jesus 2000 jaar geleden in die kruis gedoen het en opgestaan het, dit is my stand, en as ek dit verstaan, dan kan ek die wandel behare, dan kan ek sê, heren, maar moet die wandel ons vloe uit wat uit, Uit verhouding, uit daar met ons gesê, as ek my stand verstaan, dan kan ek in verhouding kom. Dis Godse droom. En die wandel is een byproduct. Die wandel is een vrug van die verhouding. Luister mooi. Die wandel is een vrug van die verhouding. Wanneer ek werk van my stand, is my wandel een werk. Is dit niks anders. Die beste wandel is die werk van die vlees. Nou, kijk mooi wat sê Paulus hier. Hij sê, eerst moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die sien van die verderf. Ek wil hier iets vragen. Wie in Jezus' tyd, was die sien van die verderf? Wie in Jezus' tyd, was die mens van sonde? Kom ek, ek gaan dit veel makkelijk maak. Jy, jy moet net die afmerk, die rechte blokkie. Was die mens van sonde, in Jezus' tyd, die hoere en die tollenaars? Of was dit die fariseers? Hoor jylle? Dit was die fariseers. Wat is die verskil? Die fariseers sê, ons het het gemaakt, want ons wandel volgens die wet, volgens Mooses. Paulus gaan aan. Paulus sê, hy sê, ek was wat die wet betref, een fariseer, onberust wat die wet betref. So Paulus verstaan dit precies want hy was ook die mens van sonde, daarom het hy die waarheid vervolg. Daarom het hy die waarheid tegestaan. Maar toe die licht op omgeskyn het, het hy die verander. Hy sê, en dit wat vir my waarde gehad het, dit wat ek as waarde geacht het, het ek as trek beskou. Om die uitneemendheid van die kennis van Jesus Christus my hy te verkry. Om die stand van gerechtigheid te kan omhelsen. En te sê, hier, my pogings, was so'n flauw 20ste klas, pogingkie. En jy werk was die volmaakte. Hoe makkelijk is dit dan, om jy werk te omhels in my waardigheid te aanvaar. Maar kyk, het stop nie nie. Oor, hoe gaan Paulus aan? Hy sê, onthou jylle nie, vers 5, onthou jylle nie, dat ek dit altijd vir jylle gesê, toe ek nog by jylle was nie, en nou, jylle weet wat die hou so dat hy op sy tyd openbaar kan word. Wie is hy? Hy sê die mens van die sonde. My ander woorde, die mens wat omself in die tempel, tempel is my lichaam, nee, my ander woorde, die van ek en jy, ons wakker persoonlik, die van ek en jy, wat binnen in, in die tempel, binnen in Godse tempel in ons lichaam, maar ons self verhef, hoe alles wat God genoem word, en self wil God wees. Wat is dit? Dis die een wat vast hou in die wandel. Dis die een wat vast hou in Moses. Dit die een, wat dit wat Jesus gedoen het, verwerp. Nie aanvaar nie. Nou, jy sien, dit is baie makkelijk. Nou, klink dit nog goed, maar ek wil hier met verstaan. Hier staan twee goed in mekaar. Hier staan, as ons na hierdie beeld kyk, dan sien ons waardig. God sê, ek is waardig. Dit staan teenoor. Jy is een sonder. Come on. Hoor jy nou, hoe gaan hy aan ons lijf vat? Hoor jy, hoe loop ons elke dag in om vast, van die mens van sonde, wat sê, ek is een sonder, dit klinkt verskrikkelijk nederig, maar, die sonder, die mens, wat nou kan sê, ek is rechtverdig, of waardig, teenoor, die wat sê, ek is een sonder, wat sê jy? Wat is kool is jy? Jy sê, met ons hart geloo tot gerechtigheid, met ons mond grond ons dit. Met ons mond belei ons tot redding. Jy sien, ek kan myself nie meer sonder noem nie. kom kan ek nie? Hier is ons nie een van ons wat hier sit en sê, ek maak die foute nie. Omdat die sonderskap leen jy in my wandel nie. Die sonderskap soe jy in my stand. En daarom het 2 Korintheer 5 gesê, omdat 1 van amal gesterf het, is het so goed dat amal gesterf het, nou het 1 gesterf. Hy sien, daarom ken ons iemand mee na die vlees nie. Kijk God nie na ons handeling nie. Hy sê aan hulle sondes en hulle ongerechtighede, met ander woorde, aan die foute in hulle wandel, sal ek nooit weer dink nie, want ek kyk nie na hulle, na hulle vlees nie. Ek kyk na hulle volgens die prijs wat God betaal het, wat Jesus betaal het, en daarom sê hy, ek sien jou as waardig en rechtvaardig, terwyl die sien van die verderf, wat omsel verhef, die noor God sy uitspraak, noem jou een sonder. Sien jy nou, waar kom die sien van die verderf in? Besef jy, hoelang het ek antichrist gespeeld in my jy lewe? Hoe Hoelang was ek die een, wat die antichrist rol vervullet in my lewe, wat op die hand van die oorlevering van mense, my self een sondag genoem het, terwyl die Heere geset, ek jou rechtverig. Sien wat bedeken beleidnis, beleidnis om saam te stem met God, om een te wees, wat God sê, God sê, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig. Is dit nie, een heerlik ontdek, nie, hy gaan aan, hy sê, jylle weet, wat nou te hou, want die verborgenheid van die ongerechtigheid, sal aan die werk, Net totdat hy wat toe hou, uit die weg geruim is. Nou kyk wat met, met my gebeur, as ek my leven as een voorbeeld vir neem. Ek wou die Heere dien. Ek was soos Paulus. Ek, ek sal nou myself nie een fariseer noem nie, maar, verstaan jy, ek het een hele paar goed van die wet moralis recht gekry, maar ek het baie goed gewet, ek krij dit nie recht nie. So ek het myself tenminste nie daar oor nie. Ek het al baie vertel, hoe ek myself punte gegeen, en elke keer nie genoeg gekry nie. Om het te maak om een stand voor God te heen nie. Omdat ek onder hierdie lering was, onder die wet, Maak ek jy nie besef, ek speel anti-grisse mye lewe nie. En toe wat gebeur, terwyl ek hiermee bezig was, was die ongerechtigheid, die ongerechtigheid, sê wat is ongerechtigheid, was aan werk in my lewe. Dit was aan werk. Maar ek het een vrond probeer voorhoud wat so like. Is dit nie so nie? Is dit nie wat God sies met ons doen nie? Die fariseers het een lewe wat so boor te lyk, op die oppervlak te probeer ophou. Jylle het gehoor het vir die mense van die oudheid gesê, jy mag jy doodslaan nie, en hy sê, ha, oh, dis, dis ons daai, dis ons daai, ons is onskillig, en hy sê hy, maar as jy vir iemand sonder heren kwaad is, as jy sê, jou dwaas moet jy verantwoording doen in die helse vier, wow. nou lyk het nie meer so goed nie. Daas vir die mense van die oudheid sê, jy mag jy echt breek pleeg nie, nie, jylle, jy, ons is onskillig, maar ek wat na een vrou gekyk het, na begeer het, het reeds van hart na echt breek gepreek, daar sit hulle turf. Kan jy sien wat een gedaante van godsaligheid gehad het, maar die kracht daarvan verloon het, nou, dit was my leven, ek het in daai situasie gesit, die verborgenheid van die ongerechtigheid, was aan die werk in my leven, ek het een front voorgehou, die fariseers het op een vlakkig mooi gelijk, maar wie wat sê, wat sê Jesus van hulle, hy sê, jylle is soos witgepleisterde grafte, buiten prachtig, mooi spierwit, binnen vol doodsbeenere, hy sê die verborgenheid van die doodsbeenere, is aan die werk in jylle levens, hy sê, totdat hy, Matthieu, uit die wegruim is, wie is dit? Dat nou die wegraping, he, die heilige geest moet uit die wegruim word, hy moet ons wegvat, in die licht in, Godse God van orde, hy sê, die rechtverig sal die aarde bewoon, of die aarde beerving, vir eerwacht help woon, so nou sien ek iets interessants, ek sien, wat het die, die verborgen het tegenhou, wie wat was dit, die leun, die leen het my verstand toegemaak. Die leen dat ek my wandel moes verdien met my werke of dat ek my wandel moes recht met my werke om my stand voor God te heen wat ek in die afval nooit zou gehad het nie. Daar leen dit was die verborgenheid. En ek nie besef sy leen nie. Besef jy wanneer is sy leen verborgen? Wanneer hy in my leven werk maak? Besef nie, hy daar nie. En toe toe kom die waarheid. Hy sê, totdat hy wat nou die ouwe, die wegruimers, toe die gebrek aan waarheid opgehef is in my leven, toe die waarheid kom, toe die licht aangeskake word, toe moet die duisternis vlug, en toe die waarheid in my leven kom, toe sien ek die stand, toe sien ek die kruis, toe sien ek wat Jezus vir my gedoen het, ek praat vanmorgen oor die ingeloof, sien jy wat gloek, sien wat het ek omhels, sien jy wat het ek aanvaar in my leven, ek het aanvaar, dat ek hierdie volmaakte stand voor God het, hy sê, en okay, nou kyk nou wat, dit stop nie, Paulus is nog bezig, hy sê, dan sal die ongerechtige geopenbaar word, hy wat die Heere met die asem van sy mond sal verdelg, en die die verskyning van sy wederkomst tot niets sal maak, nou luister mooi, ek het mooi ek sal hy sê, dan sal die ongerechtige, wat is die ongerechtigheid? Dis die leun, nou praat ons nie van mense nie, so lief het God vir wie gehad, die wereld gehad, wat het hy met die wereldse sondes kom doen? Hy het op sy sien gesit. Wat het hy met die wereld gedoen? Hy het die wereld rechtverdig. Is daar nog veroordeling nie? Die nee, daar is die veroordeling nie. Hoe Die prijs is betaal. Die gevolg van die wereldse kees is daar nog steeds. Oormoe. Maar veroordeling van God af is voorbij. God het sonde veroordeel in die vlees van sy sien. Hoor julle? Right? Nou sê hy, oor hoe beskryf hy dit hier, hy sê, hy wat die heren met die asem van sy mond sal verdelg, dier die verskyning van sy wederkoms, parousia wanneer hy verskynd, wanneer die salving kom, wanneer die geest van die waarheid kom, wanneer die geest, die openbaring van die geest van waarheid kom, oortuig hy my van gerechtigheid, oor moe wat het die geest gedoen, hy sê die geest oortuig van zonde, gerechtigheid en oordeel, nou sê die seleskryver Aan alle sondes en oortredingen sal God nooit meer dink nie. Nou het ons vir die vraag, mekaar die vraag gevraag. Hoe kan Godse gees ons oortuig van sonde, as hy nooit aan sonde dink nie? Jesaja sê dit al. Hy sê, jy sal die stem achter jy hoor. Wat sê, dit is die weg, wandel daarop as jy links of rechts wil gaan. Hy sê nie, moet links, nie moet nie, nie Hy sê, gaan daar. Die, wat, hoe werk Godse gees? Godse gees sê, dis die paard. God sê nie, moet mag nie, raak nie aan nie, smaak nie. Hy sê, dit is die pad, want Allah hoop, hoorde jy oor is die enigste manier hoe Godse geest ons kan oortuig van sonde, sonder om aan sonde te dinkt. Ek het altyd gesê die beeld van die, van die hond met die, met die been, as hy bond en been in sy bek het nie, probeer die been vannin, hy by die bond die been vast, maar, as jy om een stuk stijkje los uit die been so sy warm patat, grijp hy die stijk, dit is wat God sy geest doen, hy sê, ek wees jou, ek wees jou wat sy waardigheid het, so as ek God sy geest net kan toelaat, maar hoor jy, as ek myself verweef, boor dit wat God genoem word, dan gaan ek vasthou en sê, I shall not be moved, ek het my kerk, en ek gaan vasthou my sondagskap, en Godse Gees ga jy nie dwing nie, Godse gees dan by die deurneid klop, hy sê, ek sal nie inkom, as jy my nie wil in, nie. maar ek wil graag daar wees, en daarom kan jy sien, die, die geweld van die uitspraak, en nou die vraag is, as ons sê, ons is staan in een geloof, vraag jy, wat is jou geloof, dat jy sondag is, of dat jy waardig is, dat Jesus vir jou die prijs betaal het, of dat jy met jou werke, iets moet probeer wegkrijg, dit is eenvoudig nou nie, Sien jy, wat jy in geloof? Sien jy, wat maak hierdie gemeente dan so verskillend van aan gemeentes. gemeente is? Dis wat oor dit so verskillend is. Dis oor hierdie uitspraak. Maar hy gaan nog verder aan, hy sê, hy sê, God sal hom verdelg met die asem van sy mond, wacht mykie, die asem van my mond, wat is dit? Met my woorde. Die waarheidswoord sal die sondarskap verdelg die waardigheidswoord, die gerechtigheid van God, het die vermoe om die sondagskap in my leven te verdelg, maar nou moet jy voorzien wat sê nou daarvan, dit beteken, dit gaan die macht van duisternis verdelg en vervang met die koninkryk van die seun van Godse liefde, dit gaan die smarte verdelg en dit vervang met vreugde, dit gaan die ongerechtigheid, die oortreding en die misdade, verdelg en vervang met ons skuld, dit gaan die siekte verdelg en het vervang met geneesing en so kan ons aangaan. Hoor jy met die aas van sy mond Wie wie spreek dit? Ek en jy Met die mond belei ons Maar besef jy Ek kan die gerechtigheid van God om my ons Maar as ek nie By die punt gekom het Om die sondagskap in my leven te verdelg nie Hoor jy Dan is ek soos een van die jode Wat in hom gegloed maar aan my ander vader is. En moet nie dink Dat God al die lief het nie God het my lief gehad door dit alles. God het die mense wat anders dink, beide kant lief. Verstaan jy, dat geen veroordeeling in Godse hart nie. Maar as hy uitroep in Godse hart, en sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, want as jy, as hy rarig, as hy rarig met hy die fariseers praat, dan sê, jy sien, alle eiwer is so groot, omdat hy so behoefte het om een stand voor God te hee, maar die leen hou die stand van la weg maar is nog nie klaar. Hy sê, hy, hy praat nou van die leen, wie sy komst is volgens, nou, hier kom een gevaarlike ding, wie sy komst is volgens die werking van die Satan, met allerhande krachtige dade en tekens en wonders van die leen, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid in die wat verloorig gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het omgeret te word nie. Hoor wat sy, hy, Hy sê, hier gebeur iets nou. Hy sê, ouwens, wat vasthou aan hierdie beeld, vasthou aan hierdie valse verwijsing van God, vasthou aan hulle sondagskap, wat antichrist leef, bevind hulle ook in die geestwereld. Hy sê, en wie wat gebeur daar? Hy sê, door hulle handen sien jy die krachtige tekens en wonders van die leen. Sê vir my, die tovenaars van Faroe, wat het hulle gedoen? Precies die selwe as wat Moises gedoen het. Waar het hulle kracht vanaf gekom? Come on. Hoe heer die werking in die geestwereld? Waar in ons moet kyk, en is so makkelijk, want jy sê nou, nou sê ons, maar ek sien Godse geest werk. Is dit Godse Gees wat werk? As jy wil toets of het Godse geest is wat, wat werk, soek waarheid. Want Godse geest is in die eerste plek die geest van die waarheid. So as, as Godse geest werk saam met waarheid, dan is het Godse geest. Maar as daar een, een boonnatuurlijke werking is, wat nie met waarheid gepaard gaan, dan moet jy tweemaal dink. En ek sê dit weer, daar is nie veroordeling nie. Selfs daar is daar nie veroordeling nie. Soveel van ons was so lang kopsleeptou geneemd met onwaarheid. Jy sê, want hier is wat Paulus hier bijvoeg, hy sê, en daarom, in vers 11, daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leem te gloe. Nou wacht wekie, nou kan jy dadelijk sê, maar wacht wekie, dit beteken hierdie God, by wie daar geen skarweer van ombekering is nie, wat lig is naas, geen duisternis is nie, hoe sal die God dan van hulle die kracht van die dwaling stuur, is God dan deel met die leen? Nee, dit is nie wat hy sê nie. Wat hy sê is dit. God het ons een geleentheid gegeen. God het Adam gemaakt met een soevereine recht tot kese, waarmee God nie ingemeng het nie. En daarom het God van Adam gesê, as jy dan nou so kies, as jy dan die liefde vir die waarheid, die liefde vir die boom van die lewe, nie aan hem om gered te word nie. Dan sal die gevolge van die eed van die boom van kennis van goed en kwaadse jou deel wees. Dit is wat hy bedoel is, hy sê hier om die kracht van die dooling gesê. So wie wat sien ek, ek sien 2000 jaar lang, hou die fariseers, die ouwens wat nie die licht gesê het, wat Paulus gesê het nie, hou die fariseers steeds ons sondagskap, of die mense sondagskap, en Mooses, en die wet, en die werke in stand. Nog na al die jare. En wie wat sê, wat is hier uitspraak wat Paulus sien maak? Hy sê, mense wat die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gereed te word nie. En wie wat gebeur, die kracht van die dwaling het gekom. En wie wat was die kracht van die dwaling? Allerande krachtige tekens en wonders van die leen. Mense, nou word het moeilik. Want jy sien, ons het alles wat boonnatuurlijke werkings was, het ons eenvoudig aan Godse geest toegedig. Ons kan nie. Ons kan dit nie doen nie. Jy sien, so hoe gaan jy onderscheid? Hoe gaan jy weet? As jy boonnatuurlijke manifestaties sien, hoe gaan jy weet? Jy gaan net op jy en meneer weet. Die geest van die waarheid. Soek die waarheid. Soek die waarheid. Paulus kreeg in Romeine 1, daarbij vers 18, hy sê, die toren van God was van die hemel af geopenbaar, nou praat hy van die kruis, dis waar dit geopenbaar is. Hy sê, oor al die ongehoorzaamheid en ongerechtigheid, van die wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Hy sê, met ongerechtigheid, met sonderskap, onderdruk ons waarheid. Al die jare is die waarheid in my leven onderdruk. Al die jare is die waarheid onderdruk, tot die dag dat Godse waarheid deurgekom het, dat die geest van waarheid deurgebreek het, en my kom wees het wat Godse werk, se volmaakte werk in die kruis was. Nou sê ek vir jou, ons het baie boetes en soosies daar buiten, vir wie ons baie lief is, en God is niet so lief vir hulle, wat nog steeds vast het in die leen, wat nog steeds vir God in die verkeerde verwijsingsraamwerk geplaas het, wat nog steeds vast aan die werke en die wandel wat eerste moet kom, in plaas van dat die stand eerste is. Het is vir my en jou om dit van te gaan lewe. Maar het is vir my jou om dit in ons eie leven vast te maak en by die oortuiging te kom. Ek wil hierding afsluit met sommer net hierdie, hierdie beeld. Kijk mooi. Paulus skryf, hy sê, die gees begeer tegen die vlees. Godse gees sê, jy is waardig, die vlees sê, Ek is sonder Want die vlees kyk na die wandel Die gees kyk na die stand Sien jylle, hoe makkelijk is dit Daarom sal ons sien Die gees werk met liefde Die geloof wat dier die liefde werk Maar die vlees werk dier vrees As ek nie, dan gaan dit gebeur Jy sien, soe Jy kan nie vir my sê, luister, maar ek moet recht wees, want die Heer het my gebed verhoor nie. Kan jy onthou, met die besetende van gedare, het die duivel, sy naam was leeggeeuw, toe bid hy, toe sê, Heere, laat my nie varken gaan, toe verhoor die Heere sy gebed. So, om te sê, my gebed is verhoor, ek is op pad. Pas. Jy kan ook op pad wees varken toe, of varken ook toe. Hoor moe hee. Jy kan manifestatie sien van Godse Gees. of jy kan geestmanifestatie sien, maar het hoef nie nootwendig van Godse geest te wees nie. So die sleet al, die waarheid. Godse geest is die waarheid. En nou wil ek het opsom, en sê, en dit het nou, wesel my meegeblees vanmorgen, en ek wil hy, het is eindelijk weselse preek wat ek nou preek. En nou jylle, ek het gesê, die ene geloof, geloof, Ons gesê, God is liefde. Dat ken julle baie, baie goed. Nou besef ons wat liefde is. Ons besef nou, liefde gee nie en neem daarna nie. Liefde reken die kwaad nie toe nie, so liefde straf nie, want liefde het sy sien in ons plek gestraf. Liefde verander nie. Liefde maak nie dood en lewend nie. Liefde het ons kom lewend maak en daarom vrees ons nie die sterwe nie, vrees ons nie voortijdige dood nie, vrees ons nie sykte nie, want liefde doen dit nie. Niemand van ons sal ons kind syk maak, kanker gee, been afsit, in een ongeluk te breng, tragerie oor ombring, bankort maak nie. Niemand van ons sal het ons kinders doen nie, hoeveel te meer, as hy dan sy eie seun nie gespaard het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, sal hy ons nie ook saam met sy seun alles uitgenade skenk nie. Goed, so dis God. Nou het ons gesê, as Godse plan of droom bekend is, Want God het een droom vir ons. Wie kan van die sê wat is die droom? Die droom is God Godse droom is net een ding verhouding. God ons lief. Hy wil die liefde spel met ons speel. Hy wil liefde met ons maak. Hy wil ons vervul, hy wil ons vervul met sy saad. Met sy woord. God het een droom vir ons. Die droom is net positief. Da's noll negativiteit in die droom. As ek die, die droom bekend is, volgens my ontwerp, skep dit by my begeerte vir daai droom, want wie wil nie gezond wees nie, as ek vir jy sê wie wil siek wees, wie wil gezond wees, dit is automatisch, allemaal sê ek wil gezond wees, hoekom? Ons is ontwerp daarvoor, en ons het gesê, as dit dan my wil activeer, dit activeer my wil, en dit noem ons geloof, en daai geloof het ons gesê, werk dier die liefde, dit is Godse liefde wat het werk, Gelaasius 5 vers 6, goed, maar nou kom Kom, Wessel, en hy sê my so vanmorgen. Jy, ons het een probleem met geloof, en dit is wat ons moet raak sien vanmorgen. Ons maak steeds van geloof een werk, een inspanning, een concentratie. Ons doen het weliswaar nou een beetje beter. Want ons besef nou, ons moet nou focus op Godse droom. En hoe meer ons van Godse droom, julle sal die waarheid ken, en wat sal die waarheid doen, die waarheid sê die vry maak. Nee, As ons Godse droom het, as Godse droom en ons die geloof kom dier die gehoor, en die gehoor dier die woord van die waarheid. As ons die droom het, gaan dit begeert en skep, gaan dit ons wil activeer, en dan is geloof een vrug, luister mense, dan is geloof een vrug van die oortuiging. Eén geloof, één oortuiging. Maar nou kom Wessel, en Wessel sê, jy denk so prachtig, kyk, God wat liefde is, het ons kom waardig maak, vir ons een stand kom gee, en nou nooi ons tot verhouding, in hierdie verhouding, wil ek sê, klim al hierdie goeders, klim verhouding boor dit alles, en ek tree in verhouding met Godse gees, en wanneer ek in verhouding met Godse gees kom, dan kom Godse gees, die gees van die waarheid, wat my in die hele waarheid lei, wat dit wat hy by God door aan ons verkondig, en hy oortuig my, van Godse droom, van verhouding, maar, Ook, hy sê, sal hy nie saam met hom, ons ook, alles, uit genade skenk nie. Ook van geneesing. Ook van voorsiening. Van al die diegoeder. Jy sê, en as daai oortuiging van Godse gees wat uit verhouding uitkom, as daai oortuiging my weet gekryd, dan glo ek, sonder dat ek enige, ek wil sê, ons energie gebruik. Ek kan nie anders nie dan is dit Godse geloof. Dan is dit sy oortuiging, want uiteindelik moet my geloof gaan na Marcus Elfse geloof toe, wat, die, wat God, Jesus gesê het, jylle moet die geloof van God hee, want as jylle die geloof van God hee, sê jylle vir die berg sê, word in die zee geplant, sal gebeur. Maar ander woorde, wat Wesselvols vanmorgen kom sê, is luister mense, ek wil amper sê, my geloof soek nie. Soek verhouding. Soek Godse Gees. So wat André vanmorgen sê het, vraag net vir sy geest. Soek verhouding. As verhouding daar is, uit verhoudingheid gaan die oortuiging, geloof is om oortuig te wees, gaan die oortuiging kom van Godse geest, en as Godse geest jou oortuig het, dat is die oortuiging. As ek denk aan ou, ou Anton, wat in die situasie was, onthou jy, toe, met klein keitie wat hulle gesê het, Abrain is nie ontwikkel nie op jy soonaar, En wat het gebeur? Die oortuiging van Godse Gees het hier geslaan in sy hart. En daarom die geloof in hom was nie een werk van hom nie. Hy kon nie. Hy kon nie staan in die situatie nie. Hy sien moos wat hy sien. Hy is moos een wezenskapelike. Hy verstaan van, van concrete feite. Maar die geloof was een vrug wat uit die intimiteit van verhouding uitgekom het, het. Besef jy, het is my jouw lewe as ons praat van een Heere, dan sê ek, hoe kan ek die Heere dien, wat ek nie ken nie? Samuel het die Heere gedien, om nie geken nie. Hoe kan ek die Heere dien, wat ek om nie ken nie? Omdat ek om dien, volgens die oorleveringe van my voorvaders. Dit is wat Paulus gesê het, en hy moes verlaat om aan te kleef, want hy het ons gesê het, wat verlaat om kleef, wil nie nou voorbegin nie, hy moes verlaat. Maar toe hy verlaat het, het hy een ontmoeting met God gehad, en in die ontmoeting met God, het die oortuiging gekom en in daar die oortuiging mense, le alles, die hele stert van gerechtigheid die voorsiening, die beskerm die geneesing alles wat tot leven in godsvrug dien, sy godelike kracht wat ons alles geskenk het tot leven in godsvrug dit le alles daarop gesluid in verhouding so jy sien om god te ken vir wie hy is nie vir wie ek voorgeskryf is, of ek geleer is wie hy is nie, vir wie hy werkelijk is. En om te geloo is om in hierdie verhouding met om te kom, omdat ek aanvaard het wat my stand is. Sien, jy kan nie vanuit sondarskap uit in die verhouding kom nie. Want is altijd winnewaardig. Die verhouding wil nie werk nie. Maar nou, as jy buiten sondarskap staan, is daai verhouding jou deel. En uit daai verhouding uit, kom die oortuiging van Godse gees. En uit die oortuiging van Godse gees, wandel ek in geneesing. Wandel ek in oorwinning. Wandel ek waardig, is my wandel in lijn, in pas, met wie ek is, met die volmaakte stand van heiligheid, wat ek vir God het prijs die Heere vader, ons dankie vanmorgen, dankie Heere, ons besef, is in een sin aarde woord, Heere, maar, betek Heere, asof u ons soos een brandhoud uit die vier uitdruk, as u vir jy ons eenvoudig bykom by en sê, maak op jou o laat my toe, laat my toe, om het in jou te werk, dankie Heere, vir die waarheid, Dankie vir die geest van waarheid wat die, wat die ene is wat hierdie waarheid in elkeen van ons harte gaan vastmaak in hierdie week wat kom. Heren, dat ons dit in die volheid daarvan kan leef. Waardig salwanda. Die roeping waarmee ons geroep is. Ons eerie, dankie dat dit makkelijk geword het. Makkelijk geword het om eenvoudig op die skoot te gaan sit. Makkelijk om die oortuiging van die geest te ontvang en eenvoudig daar te leven. Ons Eerie, ons gaan bid die vermoor in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Moet iemand iets sê? Kom, ons sluit af, ons sing ons die oorwinningslied. Kijk sommer na die ou langs jou en sien om met die geest van die waarheid. Laat die geest van waarheid sy deel is vir jy die week, vir jy die dag wat voorleggen. Gee om sommer net te drukkie, miskien het hy dit nodig vanmorgen.